Жандарми не насміляться розганяти процесію, коли йтимуть монахи. Ореста війшла за нами до редакції. Я підсунув їй стілець. «В якій годині виноситимуть тіло?» – запитала вона. «Надвечір», – відповів Микола. «Я колись бачила гарну процесію», – загадково усміхнулася Черниця. «Молодь несла смолоскипи. Це були політичні похорони. Смолоскипи будуть?» Я дам знати в чоловічий монастир, там виготовляють держаки для свічок, їх можна пристосувати. Микола спосмурнів. Кривов'язове прізвище просимо не розголошувати. Не турбуйтеся. Черниця подарувала комуністові іскристу усмішку. І в монастирях є порядні люди. Після того, як вона пішла, мене охопило каяття. Щось я не мав довіри до цієї чорної орди. «Здається, я поправу медвежую лівою», звернувся я до Миколи. «Життя грибе то лівою, то правою», – відказав він. «Краще пильнувати курсу, аніж робити прогнози по малих хвилях». Він якось непевно заглянув мені у вічі і мені зробилося ще прикріше. У підземіллі Грушевич подав мені кубку списаного паперу, Будьте моїм першим читачем і критиком. Це про професора. Я перечитав рукопис, подумав. Грушевич письменник. Він робить злочин, що марнує час. Кажіть правду, пане, повсюду, звернувся він червоніючий. Виконано чудово, сказав я. Тільки забагато про звички. Вони, звичайно, проливають світло на те, як чоловік формувався, що собою уявляв. Але ж ви бачите, як ми живемо. Ми під пресом обставин, і звички наші майже не пробиваються. Індивідуальність, як мені здається, повинна бути соціальною, а не побутовою. Я вас розумію, сказав Грушевич, і я побачив на його обличчі тінь смутку. Дякую. Прийшов Микола, заходив по друкарні, потім поманив мене пальцем. У мене неприємності, зітхнув він. Вони викликали на засідання галери в кому до Тернополя, але зв'язковий не зміг прорватися через фронт. Я багато втратив. Фронт, кажуть, посувається на Схід. Моя група ізольована. А Галичина залишається під поляками? Треба покладатися на свої сили, налагоджувати видання літератури, підучувати людей, бити тривогу. Відозви мало що дають, ніби Пролетить журавлиний ключ. На хвилину смуток, а закони існування непорушні. Будемо будувати міцне підпілля. Підпілля в підпіллі? запитав я себе. Олекса приїв сліпого на одне око парубка, який назвався Онисимом Невечором. У його єдиному оці тліла якась безтямна лють. Весь він був укритий шорстким заростом. Балакав гугнявим надокучливим голосом. Микола відчинив до нього відсік у глибині льоху. Туди пішов спати і чорнота. І гість довго гудів, оповідаючи якусь історію. Я вже дрімав, коли прийшли Миколині товариші і забрали мертвого кривов'яза. Святоюрський храм ніжився у променях при сонця. Черниці вкрили горб. Сиділи на траві, молилися під мурами, перебираючи вервиці. Внизу на городецькій роїлися перехожі, зацікавлені скопищем монахинь. Ореста чекала мене під каштаном. Якраз із чоловічого монастиря привезли смолоскипи. Черниці рушили до підвід. Ореста відповідала на моє привітання усмішкою. Ми пішли попереду процесії. «На підвальній нас уже виглядали. Хлопці знесли тіло над головами, між чорницями забігав запалений квач клоча, стала темна хмара кіптяви. Я зміг оцінити видовище тільки з підвищення біля цвинтарної брами. З міста немов би витікала примарна маса вогників душ, мандруючи до місця спокутування». Було в цьому щось неосмислене, рабське чи каторжне, глипіла приреченість. Моторшно неприємно було дивитися на цей потік –